Свободата като кауза, свободата като изкуство за права. Започваме с изкуството, ще завършим с риска и отговор на въпроса Какъв е коренът на смалостта на жените на Иран? В Иран жените излизат на улицата срещу репресиите и задължителния хиджаб. В Саудитска Арабия системата на мъжкото настойничество или попечителство ограничава всяко тяхно решение. Добър ден, казвам на Мария Станишева, режисьор, създател, продуцент на Anima AnimaDocs и съответно на анимирани документални проекти, които визуализират тежки социални и човешки права по целия свят. Здравейте! Здравейте, благодаря за поканата. Мария, да започнем от работата ви върху визуализацията на движението а, Жена, Живот, Свобода и защо анимацията, нетрадиционната документална форма избрахте. За това става дума за протестите от 2022 година в Иран. Да, ами здравейте, аз от години работя в тази комбинация между документално съдържание, и предимно теми свързани с човешките права и анимацията, защото вярвам, че анимацията може по един много бърз и интуитивен начин да докосне големи публики, международни публики. И анимацията има тази особена сила да запазва идентичността на хората, които разказват историите, но в същото време да запазва и публиката, защото помислете по някои теми, които са изключително тежки, ако трябва да гледаме възстановки или истински кадри, човек понякога просто не успява да... му не може да побере а, информацията, докато анимацията успява по някакъв много а, такъв интуитивен, графичен начин да представи нещата емоционално и запазваш някак си публиката. И публиката, и достоинството на, на участниците, на жертвите, на хората, които се борят за права. Много голяма част от тях попадат под а, силната репресивна машина на тези режими, което също е, предполагам, огромна дилема пред един творец. Нека да кажа, че а, щяхме да чуем звук от а, тези кратки анимационни сюжети, които си разработила, а, но... А, Нашите слушатели ще могат да ги видят на сайта а, след нашия разговор в студиото. Да попитам, какви бяха най-големите предизвикателства при представянето на репресиите в Иран чрез вашия кратък анимационен клип. Ами, за тази кампания в Иран, всъщност, за първи път се свързаха с мен една група от жени Тиски, които са с ирански происход, които бяха базирани в щатите, в Лос анджелес И те имаха идея а, да обяснат какво се случва в Иран и протестите, които се случват там с онлайн кампания, но и да поискат жени от Иран и от цял свят да им изпратят хиджабите си и личните си а, истории, които да, да, да превърнат в една скулптура по време на фестивала Burning Man. Знаете, той е един голям фестивал щатите. И всъщност ние започнахме с тях да разработваме различни сюжети, как да представим това, което се случва на жените в Иран чрез анимация. И това беше през... Ам, 2022 2023, Началото да. на 2022-2022. Интересно е, че видеото, което направихме, за съжаление, почти едно към едно се случи след това с тази млада жена Маса Мини. За която... Но това стана преди? Да, това беше преди. Преди нейния арест? Буквално месеци преди Арести и ние пресъздадохме различни ситуации на улицата с различни групи нали, в обществото и как жените са тормозени и как не им се позволява по никакъв начин свободата да изразяват себе си. След което в самата анимация имаме една млада жена, която я арестува тайната полиция и след това те се събират на един протест пред затвора в, в Техеран. След което се случи тази трагедия, дигнаха се огромни протести 22 година и за мое съжаление групата и с които аз работих, не посмяха да пуснат кампанията. Тоест страха беше толкова силен, че могат да бъдат достигнати дори в щатите, което за мен беше нали, очудващо, а, че някакси кампанията тя, ние пуснахме индивидуално, но те самите не посмяха, не сложиха да застанат, имената си. Да, да застанат да. зад кампанията. Да. Тоест, а, този а, страх, че репресиите на режима могат да имат а, универсална сила и да прекусят земното кълбо буквално, така ли? Абсолютно, това е подобно на, на ли, КГБ и Москва, които гонят шпиони и предатели, знаете, се. по целия свят убийства в Англия имаше напрекъсто чум. По същия начин, доколкото знам, а, страха, върви заедно с така наречените как се казват, не, хора, които не могат да се завърнат никога. Аз имам други приятели, фотографии. Имам една приятелка Бахар от Нью-Йорк Бех Бахари е фамилията. Тя е на много високо ниво съвременна, нали художничка или как да не е, артистка, но тя никога не може да се върне в Иран. Както и Бабак Салари, който е фотограф, може би го знаете, той в България е снимал. И това са наистина страшни човешки трагедии. В смисъл хора, които искат по някакъв начин да участват, да помогнат, но те реално веднъж кажат ли нещо край, няма връщане. Сега, Мария, говорим за това, че режима може да упражнява на образно казано трансглобална Репресия. също време с това обаче изкуството също може да а, прехвърли границите а, физическите граници географските граници а, и да пресича различни политически контексти и да активира глобална подкрепа а, достатъчно силно ли е в такива случаи като този в момента тези мащабни протести в Иран Ами ако говорим по принцип за изкуството, то е изключително силно, но трябва да се комбинира с енергия, която идва отдолу в съответното общество и съответната държава и а, момент политически, който нали, трябва да се избере точния момент. Т.е. ние не можем във всеки един момент да направим кампания, която изведнъж да стане страшно популярна. И мисля, че точно тази комбинация между форма, стил на самата кампания и партньорство с големи... Аз съм работила най-вече с Human Rights Watch. А, те имат големи организации във всяка отделна държава и точно тези си са тези, които казват кога е момента, а, нали, дават цялата местна информация, защото, примерно, аз не мога да твърда, че съм експерт по нали, случващото се насякъде. Аз работя с такива големи организации, които а, в партньорство с тях успяваме да постигнем нещо. И точно за това искам да попитам за тази кампания, по която сте работила заедно с Human Rights Watch за женските права в един по-широк смисъл в региона. Не става дума само и единствено за режима на Айятуласите в Иран, а за Прехвърляме се в Саудитска Арабия в вашия анимационен клип, анимационното видео, заедно за да спрем мъж мъжката... Как? Мъжкото, попечителство, Мъжкото попечителство. Мисля, че е правил. А Как работата Ви с Human Rights Watch се различаваше от другите проекти в случая? И всъщност за какво, за какво говорим? Какво означава мъжко попечителство? Ами през 2016 година Human Rights Watch издадоха един гигантски доклад за нарушаването на правата на жените в Саудитска Арабия като бяха интервюирали хиляди жени и кои са темите и нали, ситуациите, които най-силно ги притесняват и поканихаме да изберем три от тези реални ситуации, да ги превърнем в кратки клипове, с които просто да иллюстрираме през какво минават жените и точно какво означават тези закони. Значи, на първо място а, избрахме една история, в която а, жена е жертва на домашно насилие, но всеки път, който тя се опита да избяга и попадне в а, нещо като, представете си, такъв дом за защита. Шелтер. Тази да, шелтер. шелтер. Запознати с тази Само и на съпруга ти, може да изкара от там. Като той подписва една декларация, че няма да я бие, взима я и всичко се е повтаря. Нали? Това е едната доста така често срещана ситуация. Другата е, че когато жените се раждат, техен попечител е баща им. И ако те извършат нещо, което според бащата е не, а, неуместно, Например, хванат се за ръка с някое момче или се целуват с някои. Те бъдат, биват вкарани в затвора и само този попечител може да ги извади. И има случаи на тинейджерки, на момичета, които с години вообще не излизат от затвор. И третия случай беше на жени, които съпрузите им са починали, и тогава техният попечител става сина им. Значи, вие си представете, вие сте жена с кариера на някаква възраст. И детето ви, ви дава разрешение дали можете да излизате, дали можете да. Пътувате. Бяхме дали пример с една а, докторка, която иска да пътува на някаква конференция. И всичко е доста добре организирано в смисъл има такива ап електронен, в който тя трябва да пита сина си, който трябва да я разреши, който и казва: Не, нали, не се чувствам. А, не мисля, че е добра идея, няма да ходиш никъде. И, и тук говорим за на практика, а, период който може би вече се различава от това, което е в момента, защото знаем, че, примерно, вече има и информация за жени, които имат право да шофират. А, но дали сами или подпочителство а, голяма въпросителна а, и говорим за два различни режима. единият е свързан с а, а, шиити, другия е свързан с сунити. А, в единия случай, в иранския случай а, жените, които на практика не могат а, да а, излязат извън а, религиозните норми, в другия случай отново, но с много силно мъжко господство. А, тук на Земята. Има ли шанс изкуството да промени света така, че действително да се зачитат правата на жените като човешки права? Като права, защото те са човешки същества? Последен а, въпрос. Малкият положителен пример, който аз мога да дам е, че с нашата кампания на времето това беше 2016 година, имахме толкова много подкрепа за кампания, че над 10 милиона души я видяха, тя се превърна в една подписка и всъщност това разрешение на жените да шофират сами беше пряк резултат. А, иначе аз не съм чак толкова оптимистично застроена, защото имам чувство, че всяка диктатура посяга към женските права и ние виждаме в съвременна Европа това, което виждаме в момента по различни причини в Полша, в Унгария, в Турция. щатите, половината жени в момента нямат право на аборт в Америка. В смисъл, нещо абсолютно немислимо а, доскоро. Така че мисля, че не трябва да забравяме колко трудно се извоюват правата и не трябва да спираме да се борим за тях всеки ден. С изкуство, с организации, с политика, с медии. В смисъл, мисля, че това е една кауза, която си заслужава. Благодаря ви, Мария Станишева, чието работи и анимационни филми ни, ни напомнят, че изкуството не е само отражение на реалността, а медия, която може да променя реалността и да създава пространство за нещо различно. Диалог, солидарност и действие и равни права. Какво означава да си жена в Иран днес? Как се живее под постоянен натиск? История наблюдения наблюдение от първо лице след протестите, които разтърсиха Иран след смъртта на Махса Амини за смелостта на жените, за живота под строк режим и за надеждите за промяна. Добър ден на Хана Бахрами. Добър ден и много благодаря за поканата. Нека да кажа, Хана е от Иран. а Хана, как, как да ви представим на нашата аудитория? Кажете аз ни съм, няколко думи. Аз съм жена от Иран. Като си жена в Иран, много трудно. И като работиш като в политиката, става по... Още по-трудно. По-трудно, да. И от 9 години живея в България. Имам една дещеря. Само исках да роди в свободата. Да се роди на свободно място. Да. И това е... Имате ли информация какво се случва в Иран в момента? Знаем, че няма връзка, няма интернет, няма свободни медии от много време. От социалните мрежи и медиите се чуваме, но никакви добри новини няма там. Единствената добра новина е, че хората имат надежда. Надежни са, че променя режима. Имате ли лични примери, хора, които излизат на улицата и продължават да излизат? Да, разбира се. Разбира се, който търси свобода. И семейството ми е един от тези хора. Излизат и търсят да намират петия към свободата. И това не само един ден, два дена, или от години наред, сме в тази пет. И терсим, терсим да намираме нешто надежно, нешто като дава надежда за е, по живот. Това, вероятно, означава, че и много се безпокоите за тях, защото знаем, че в момента репресиите са нечувани, независимо, че а, ето и Доналд Тръмп, американският президент, каза, те спират екзекуциите и той да. знае, че ги спират. Да, трудно е за мен, много трудно е. Аз съм тук, свободна съм, в свобода живея и там хората излизат и който излиза, не знае дали върна в къщи друг път, ще се види семейството си или не. И това иска много съмелност. Трябва да, см, да си много смел да направиш това. По, как, по какво се различават протестите сега от е, предишните протести, 2022, е, когато излязоха жените на Иран? К както казвам, от години наред, точно от една година след е, тази режима започнаха протестите и има м, различни начини за протести. Хората търсят каквото загуба. И един път э, този тази момиче като э, загуби живота си. И сега причината е различна. Но петията е един, един пет. Петята същата. И хората търсят правърнат назад. Mm -hmm. Правърнат назад и гледат какви са загубили. Какво са загубили. Разбират какво са загубили. Сега, а, самият режим в Иран казва, това са протести а, провокирани отвън. Как гледате на тези обвинения, има и друга а, аргументация, че протестите са единствено и само економически, заради огромната инфлация, свързана и с а, санкциите спрямо режима. Не, това не е вярно. Който живее в... Живял в Иран, знае това, че винаги... Това е политика, казва това, че платени. Плете, Кой е платил? Кой е взял парите? Ние не сме виждали това. Хората единственото търсят каквото нямат. И излизат в улиците с голи ръце срещу войни е, сили. Срещу вооръжени да. милиции. И е, това е невъзможно да, да кажеш това, че е платени протести. И, Надеждата винаги има. Винаги надеждата има и... А какво мислите? А, натискът или евентуални удари от страна на Съединените щати могат ли да а, доведат до сваляне на режима? Това може. Може би, защото и както казвам, хората са празни реца. И трябва да срещат воръжените сили. И така не можат сами да печелят тази улица. Да спечелят също тази да, репресия. Да. Сега, как си представяте бъдещето на Иран с шаха или като демокрация, връщане към монархията или демокрация имате ли избора се... това отношение? Всичко е светло за мен. Като um, хората, аз мисля, така мисля, че няма да върнат назад. И uh, дават силата сам на един човек. И um, Роза това казва, че не искам да съм шах от Иран. Искам да направя Иран като демократична страна. И това е думите на Роза Пахлеви, който е сега на власа. На, на хората, хората имат надежда от него. И последно да ви попитам, съществува ли риск според вас режимът в Иран да се съюзи с други държави, включително Турция, за потискане на кюрдите, защото в Иран живеят и ирански кюрди. Да, винаги направил така. Когато има е, нещо в Иран, като демократите, те сте само е, направят на курдите, срещу, срещу курдите направят нещо. И така е, така е, може с Турция. Но не знам, още не знаем. И Ако... последно, Хана, какво искате хората извън Иран, ето тук в България, например, да разберат за вас и за ситуацията там? Само да бъдат глас на тези хора, като живеят там, излизат в улицата и вярват, че един ден ще има свобода и само да, да, чуват, да чуват думите, нашите думи и вярват нашата ситуация. Да чуят гласовете ви да. и вярата ви да. в uh, свободата. Благодаря ви, да. Хана Бахрами, глас отвътре, който разкрива смелостта и устойчивостта на иранския народ, особено на жените.